E aí Er saß in der Medu-Station der Richard Burton vor einem eiförmigen und durchsichtigen Heiltank. Die Beleuchtung war gedämpft. Er sah nur wenig von Cookie, der die Augen geschlossen hatte und mit angewinkelten Gliedmaßen kopfüber in einer rostroten Flüssigkeit schwebte. Spiralig gewundene Schläuche und Kabel führten von seinem Körper aus dem Tank in verschiedene, im Raum verteilte Apparaturen. Vor zwei Wochen war er als schwer verletztes, verkohltes Etwas von unserer Erkundung des Küpwürfels zurückgekehrt. Der Thermostrahl einer verdeckten Nanokampfmaschine hatte ihn in einem Hinterhalt getroffen und das komplette Fell versinkt. Gucki hatte nur sehr knapp überlebt und nur dank Ichotolots Geistesblitz ihn an seinen Schutzanzug anzuschließen. Aus medizinischer Sicht war er wieder vollkommen gesund, aber seelisch stand es nicht gut um ihn. Ich sah ihn an und schauderte bei den Gedanken an die inneren Qualen des Mausbibers. Gucki antwortete nicht. Wieder vergingen Minuten. Und ich hätte wer weiß was darum gegeben, die Gedanken des Mausbibers erforschen zu können. Ich holte eine kleine Metallschachtel aus meiner Hosentasche hervor. Ich habe dir etwas mitgebracht. Was? was? In der Zentrale der Richard Burton herrschte emsiges Treiben. Einige Beiboote des Entdeckungsschiffes waren wenige Stunden zuvor von geheimen Erkundungsflügen zurückgekehrt. An den zahlreichen Terminals im Zentralbereich koordinierten Besatzungsmitglieder in LFT-Uniformen die aus dem gesamten System ankommenden Mannschaften. Aus Sicherheitsgründen nahmen sie die Informationen der Piloten zum Teil persönlich auf. Speicherkristalle mit den Ergebnissen der Auskundschaftungen wurden an den Rechnerplätzen eingelesen und mit den mündlichen Berichten abgeglichen. Über die Monitore liefen Datenströme und zweidimensionale Aufnahmen aller Art. Ichotolot besprach mit den Spezialisten die Bedeutung der Berichte. Auf seinem erhöhten Chefsessel richtete Reginald Bull gespannt seinen Oberkörper auf. Ich bitte den ersten Kommandanten um Berichterstattung. Was wissen wir bis jetzt vom Paarsystem? system Ranjiv? Sofort! Ranjiv Pragisch verließ seinen Platz an einem Hufeisenpult und trat in die Mitte der Zentrale. Ruhig rief er mehrere Hologramme auf und stellte sich neben sie. Wir sind 130.000 Lichtjahre geflogen, um eine fremde Macht aufzuspüren, die von der großen Magellanschen Wolke aus Terra bedroht. Und zwar massiv. Prages trug einen kurzen schwarzen Metallstift in der Hand, der an anterranische Laserpointer erinnerte. Während seiner Ausführungen leuchteten kleine dreidimensionale Objekte in den Abbildungen auf. Sein freundliches Gesicht wurde streng. Hierher führt die einzige Spur, die wir haben, der psionische Jetstrahl von Sol in das Par-System. Die schnellen Jagdkreuzer, die wir als Kundschafter in das System geschickt haben, konnten viele Informationen sammeln, die uns vorher nicht zugänglich waren. Zum Teil anhand von Ortungen, zum Teil aus dem aufgefangenen Funkverkehr. Bitte, Maldeter. Ich habe zum Beispiel während meines Erkundungsfluges festgestellt, dass die hiesige Verkehrssprache Jamisch ist. Und diese Sprache kennen wir von den Planeten, die aus dem Sternenozean von Yamondi in den Normalraum gefallen sind. Kannst du weiter ausführen, Icho? Das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Sternozean und der Parakon-Sternhaufen zusammenhängen. Wir haben außerdem bei unseren Erkundungen acht Raumstationen von gigantischen Ausmaßen geortet, annähernd kugelförmige Zellen, die teilweise wie ausgefasert werden. Durchmesser 16 bis 17 Kilometer. Die bereits bekannten Küpp-Titanen. Aber sie sind anscheinend nur die Spitze des Eisbergs. Wie ich eben erfahre, hat der Jagdkreuzer Eagle während seines Erkundungsfluges mindestens 20.000 Raumschiffe nachgewiesen. Die meisten stehen gestaffelt im All, anscheinend als eine Raumabwehr gegen potenzielle Eindringlinge. Diese Schiffe werden im Funkverkehr des Systems als Paarjäger bezeichnet. Eine gewaltige Streitmacht. Sie weist darauf hin, dass man sich auf den großen Tag vorbereitet hat. Wir stellen das mit großer Sorge fest. Anscheinend war man sich im Klaren darüber, dass der Paracon sternenhaufen in einem hyperkokon verband war und bald in den Normalraum zurückfallen würde. Kann mir mal jemand sagen, was es mit diesem System überhaupt auf sich hat? Ich meine, wir reden hier von Truppenstärken, aber was verteidigen sie? Welche Welten, welche Kulturen und Lebewesen? Ein einzelnes Hologramm blitzte auf. Eine kleine, orangefarbene Sonne, Mit neun Planeten wurde sichtbar. Was ist mit diesen Welten? Dieser zweite Planet mit dem Namen Parak scheint der Hauptplanet des Systems zu sein. Es muss eine paradiesische Welt sein und es gibt zwei Zentren. Beide liegen auf einem Kontinent namens Palut. Zentrum 1 wird im Funkverkehr als Bastion von Parak bezeichnet. Es ist seltsam. Die Orte verzeichnen dort ein starkes fünfdimensionales Strahlungsfeld. Ich habe unsere gesamten Datenbestände einmal vergleichend durchrechnen lassen. Das Ergebnis ist gerade reingekommen. Und wie soll ich sagen, es ist eigentlich ziemlich unglaublich. Ichotolot zoomte die Abbildung näher heran. Ein Objekt wurde sichtbar, das aussah wie ein Berg, aber keine regelmäßigen Formen aufwies. Durch die schwarze Oberfläche konnte man kaum die Konturen erkennen. Sagt euch dieses etwa... 500 Meter hohe Gebilde etwas. Ist das die Bastion von Parag? Nicht unbedingt, aber es scheint auch dazu zu gehören. Es ist vor allem der Ausgangspunkt des fünfdimensionalen Strahlungsfeldes. Es ist stationär. Und dem Abgleich unserer Rechnerdaten zu urteilen, handelt es sich um einen Nocturnenstock. Ein Nocturnenstock? Hier? Die Korallen des Weltraums in der Magellanschen Wolke? Sie kommen doch nur in der kleinen Galaxis Formachs vor. Oh, mir ist auch nichts von einer Mobilität der Stöcke bekannt. Sehr, sehr merkwürdig. Aber es gibt, wie gesagt, da unten noch das zweite Zentrum. Ranjiv. <Musik> Ich habe hier die Intensivpflegekur für dich. Die perfekte Nachbehandlung für dein geschundenes Fell. Kantiran öffnete grinsend die Schachtel und hielt sie schräg in Richtung des Heiltanks. Eine dunkelbraune, ovale Laus von der Größe eines Stecknadelkopfes krabbelte an den Rändern der Schachtel entlang. Ich habe sie aus der Zuchtstation des hydroponischen Gartens der Richard Burton. Sobald du aus dem Tank kommst, setzt du sie dir in deinen Pelz. Du wirst sehen, sie wird dich hegen und pflegen. Dein Fell wird wieder geschmeidig und glatt werden. Und noch viel schöner glänzen als vorher. Ich ich Vielen, vielen Dank, Hunt. Ich mach mich dann wieder auf den Weg. Nur eines noch, Cookie. Wir brauchen dich. Die Burton und ihre Besatzung brauchen dich. Und nicht nur sie, auch die Terraner. Denk an Gon Orbon, der von hier aus die in der Sonne verborgene Leiche der Superintelligenz Architiem anzapft und durch seine Sekte Terra fast komplett beherrscht. Du musst versuchen, wieder der Alte zu werden, Gugi. Wir sind hier, um zu kämpfen, nicht um zu jammern. Ich weiß. Lass mich bitte wieder allein. Klar doch. Verzeih bitte. Ich gehe dann in meine Kabine zurück. Bull beugte sich neugierig vor als der erste Kommandant weitere Holos aufrief. Es schien sich um einen weitläufigen Komplex zu handeln, der aus einer Stadt und einem ebenso großen zylindrischen Loch im Boden bestand. Aus einem Krater, sie am Rande des Loches ragte eine massive schwarze, stachlige Festung hervor. Diese Festung dort ähnelt dem Tempel der Degression auf Terra und dem Gebäude, das wir auf asch Tumor gefunden haben. Die Verbindungen zwischen diesen Gebäuden und der Sekte, die Terra in Bann hält, sind mittlerweile augenscheinlich. Durch den aufgefangenen Funkverkehr wissen wir, dass es sich bei dem riesenhaften Loch neben der Festung um eine subplanetare Werft handelt. Beeindruckend. Sie wird als Pedok bezeichnet und die Stadt nennt sich Paltono. Sie ist ein wahrer Hexenkessel, in dem es vor Geschäftigkeit nur so brodelt. Die stärkste Volksgruppe dort bilden die Arvezen. Hinzu kommen sogenannte Kyp-Kranar und Kübtraken. So wie stellenweise stark gehäuft kleine Roboter oder Androiden namens Technik. Schon gut, schon gut. Du musst mir nicht gleich einen Querschnitt durch die Bevölkerungsstruktur bieten. <lacht> Warum nicht? Wir werden diese Informationen bald brauchen. Cookie, du bist also wieder dabei. <lacht> ich bin der überall zugleich Töter, der Retter des Universums, Tröster der Witwen und Waisen. Oder etwa nicht? Ich kann euch doch nicht allein lassen. Ihr braucht mich. Schön, dann kann es ja bald losgehen. Ich schlage vor, wir suchen uns aus den 20.000 jägern einen aus, der auf Parak instand gesetzt werden muss. Dann teleportiere ich uns in das Raumschiff und sobald wir über Paltono sind, tauchen wir in der Stadt unter. Oder wollt ihr etwa paar Anhalter durch die Galaxis? Nein, sicher nicht. Äh, und wer übernimmt unsere Aufgaben hier an Bord? Ich werde Maldeter und Kantiran damit beauftragen. Guter Vorschlag. Aukran war humanoid und ungefähr 2,50 Meter groß. Eine buschige Löwenmähne wallte über seinem breiten Kopf mit der niedrigen Stirn, bedeckte teilweise seinen Rücken und seine Schultern. Die Arme und Beine waren im Gegensatz zu seinem Körperbau lang und dünn und steckten in einer blauen Uniform. Mit gesenktem Kopf stand er vor einer großen Fensterfront in einem riesigen Saal. Er blickte auf den nächtlichen Kratersee hinaus, auf die sechs Vulkankegel, und den rund 500 Meter hohen schwarzen Berg. Satoga, Heimstatt meines Herrn. Satoga, Heimstatt meines Herrn. Aukran, hörst du sie? Der erste Diener seines Gottes, nicht nur Stadthalter der Bastion von Parak und Herr aller Arwetzen in Paltorno hört seinen Gott. Aukran, sprach Ja, ich höre dich. Ich höre dich sogar klar und deutlich. Bist du wirklich der, auf den ich mein Leben lang gewartet habe? Ja, ich bin Gon-Rombon, dein Gott. Nur du kannst mich auch Aukra. Niemand sonst. Du musst mehr wissen als alle anderen. Denn du bist mein Mittler zwischen dieser Welt und dem Universum. Oh, großer gon Guckos hatte Bull und den Halute an Bord eines der Paarjäger teleportiert, die den Planeten anflogen. Der Raum, in dem sie sich befanden, war sehr eng. Ichotolot lag zusammengerollt in der Ecke der Kammer. Reginald Bull saß mit angewinkelten Beinen vor ihm. Nur Guckos schwebte im Schneidersitz in der Luft. Die drei großen Augen des Halutes glühten im Dunkel. Du hast gute Arbeit geleistet, Sonderoffizier Guckos. Das hier scheint irgendein Putzraum zu sein. Jedenfalls ergibt meine Energieauswertung, dass sich hier nur Behälter mit Flüssigkeiten und desaktivierte Roboter befinden. Ich sage es auch nicht gern, aber dein Plan ist aufgegangen. Danke, Freunde. Psst, ich habe es eben telepathisch erfahren. Wir nähern uns der Stadt Palturno. Anscheinend will die Besatzung dort in dem Werftareal niedergehen, das zu dem mehr als 100 Kilometer durchmessenden Raumhafen gehört. Wir sollten vorher verschwinden, sonst werden wir noch von Ihren Sicherheitsanlagen erfasst. Na, dann fasst mich mal schnellstens an der Hand. Aukran sank an der Fensterfront in sich zusammen. Ein Schütteln lief durch seinen Körper. Seine Lippen bebten. Er hatte die Augen festgeschlossen und den Kopf seitlich gesenkt, um der inneren Stimme besser lauschen zu können. Herr, oh, ich habe lange auf dich gewartet. Mein Weg war lang, Aukran. Länger als alles, was du dir mit deinem kleinen Arvezen-Verstand vorstellen kannst. Während ich in euren Augen schlief, habe ich andernorts Gewaltiges vollbracht. Aber nun bin ich heimgekehrt und du sollst mein Werkzeug sein. Bist du bereit, meinen Weisungen zu folgen? Das ist meine Pflicht und mein Wille. Gut. Ich wünsche, dass die Kyptital Nummer 9 umgehend ins Petum beordert wird. An dem Schiff sollen Bauten vorgenommen Sofort. Ich will, dass er so schnell wie möglich startklar gemacht wird. Startklar. Ich habe dich gefragt, Aukran, ob du bereit bist, meinen Weisungen zu folgen. Selbstverständlich, mein Gott. Gut. Sehr gut. kann Gondorban. Der Herr aller Arwetsen richtete sich auf und sah sich suchend im Saal um. Über dem großen Krater seewirbelten wirbelten Nebelstrukturen wie Flammen. Die Stimme ist verstummt. Alle Erhabener. warum hast du mich verlassen? Gucki, Bull und der Haluta materialisierten auf dem weitflächigen Dach eines zehnstöckigen Gebäudes. Jotolot positionierte sich sofort in der Mitte des Daches an der Endstation eines Antigraf-Lifts. Er kniete sich hin und holte Miniaturgeräte aus seinem roten Schutzanzug, stellte sie auf den Boden, vernetzte sie miteinander. Dann richtete er sie in alle Himmelsrichtungen aus. Ich will versuchen, in den Rechnerverbund von Paltono einzudringen. Eine Stadt dieser Größenordnung kann ohne zentrale Computerschaltstelle nicht auskommen. Haltet bitte eure Deflektorschirme angeschaltet. Wir müssen unsichtbar bleiben, dürfen nicht entdeckt werden. Bull und Goki gingen zum Dachrand. Der nächtliche Anblick der Stadt war überwältigend. Vor ihnen erhob sich die hell erleuchtete... Von Wolkenkratzern durchzogene Skyline, die bis zum Kratersee und den Vulkankegeln reichte. Kleine Gleiter flogen dicht über den Boden durch die Häuserschluchten. Auf den Straßen herrschte ein buntes Getümmel. Sie gingen einmal um das Dach herum und blickten in die abgehenden Straßen. Die Metropole dieser Welt. Eine unglaubliche Hektik. Bevor wir fortfahren, gebe ich zu Bedenken, dass wir zwar gut auf dem Planeten angekommen sind, aber leider nicht wissen, wie wir wieder von hier verschwinden können. Wir wissen auch nicht, wie lange der Paarjäger braucht, um wieder einsatzfähig zu sein. Wenn die Reparaturen abgeschlossen sind und der Start bevorsteht, müssen wir wieder an Bord teleportieren. Sonst kommen wir nicht mehr zu Richard Burton zurück. Insofern sollten wir uns eine zweite Fluchtmöglichkeit ausdenken. Stimmt. Hm dann schlage ich vor, dass ich mir zuerst den Paarjäger noch einmal ansehe, um Anhaltspunkte für den Rückflug zu bekommen. Dann teleportiere ich wieder hierher und wir überlegen uns einen zweiten Plan. Zur Sicherheit. Dauert keine fünf Minuten. Okay. Der Stadthalter der Bastion von Parag saß im halbbeleuchteten Saal auf einem Thron und fixierte wütend einen Arwetsen mit rötlicher Mähne, der vor ihm stand und ihn mit großen, fragenden Katzenaugen ansah. Stellt ihr sie in Frage? Stellt ihr die Weisungen in Frage? Nein, nein. Arkan richtete sich im Thron auf und beugte sich zum Magistrat hinunter. Dieser hob beschwichtigend die Hände und lief gelassen zum großen Fenster, Er blickte auf die riesige Werft in der Ferne. Die Weisungen werden zur Stunde bereits umgesetzt. Versteh uns nicht falsch, Aukran. Du bist die Stimme gon Dein Wort ist sein Wort. Aber... Aber? Ich höre ihn. Ihr spürt ihn nur. Das ist wahr. Wir fragen uns nur, welchen Zweck die Weisungen haben, die du an uns weitergibst. Der Transport all dieser Apparate, ihre Einreihung in unbekannte Zusammenhänge, die gebotene Eile. Was soll das? Ja? Was soll das? Wir führen die Weisungen aus, aber der Sinn bleibt uns verborgen. Und es ist nun schon lange her, seit wir einen Beweis seines Erwachens bekam. Du wirst ungeduldig. Aber das verstehe ich. Es hängt sicher mit deinen jüngsten Erfahrungen zusammen. Deine Nerven. Mit Verlaub, lass meine Nerven aus dem Spiel. Auch wenn mein Sohn verschwunden ist, das tut dir nichts zur Sache. Er weigert sich, Magistrat zu werden. Die geheime Polizei der a sucht ihn bereits. Es ist meine Sache. Nein. Nicht ich werde ungeduldig, sondern die Ungeduld in der Bevölkerung wächst. Sie sehen den Sinn dieser plötzlichen, seit Stunden anhaltenden Aktivität am Dog nicht. Sie wollen ein Zeichen, Gonbos. Aukran hob eine Hand an den Mund, stützte den Ellenbogen auf die andere. Er runzelte die Stirn und sah den Magistrat sanft, aber eindringlich an. Wir müssen vertrauen, mein Freund. Was soll ich dir sagen? Gon-O -Oh hat mir Stillschweigen geboten. Wenn ich über seine Pläne rede oder über den Zeitpunkt seiner Manifestation, kann das tiefgreifende Konsequenzen für das Wohl und Weh unserer gesamten Sterneninsel haben. Und was deinen Sohn angeht, wir werden uns bemühen, ihn zu finden. Danke. Wie steht es mit den Arbeiten am Pedoc? Alles geschieht wie von Gon-Orbon befohlen. Er verbeugte sich und zog sich rückwärtsgehend zur Tür zurück. Orkran senkte den Kopf, während der Magistrat die Tür hinter sich schloss und wandte sich wieder seinem Gebet zu. Satoga, Heimstatt meines Herrn. Satoga, Heimstatt meines Herrn. unglaubliche Hektik da unten. Aber die Atmosphäre ist irgendwie seltsam. Was meinst du? Die Arwezen und ihre Freunde mit der Stachelhaut, diese Igelartigen, gehen nicht einfach so durch die Straßen. Jeder trägt etwas anderes auf den Armen. Irgendwohin. Schau dir das mal an, Icho. Der Haluta erhob sich und stellte sich zu Reginald Bull an den Dachrand. Er schaute intensiv auf die Straße und schwieg einen Moment. Was sagt dein Planhirn? Du hast recht. Sie verhalten sich nicht normal. Es ist, als wäre eine gewaltige Armee von terranischen Ameisen am Werk. Die Bewohner und auch ihre Roboter sind in ständiger Hast und Bewegung, sodass man es erst für das übliche Treiben einer Großstadt hält. Bei genauerem Hinsehen stellt man aber fest, dass hier im Moment ein gigantischer Austausch im Gange ist. Es finden dort unten offenbar Umbauten statt. Recht seltsame Umbauten und alle Wege führen zum P-Dock. Koki materialisierte in der völlig dunklen Kammer des Paarjägers und warf ein paar stillgelegte Putzroboter um. Bei allen hageren Marsianern. Er schaltete seinen Deflektor aus und stieß gegen einen kleinen Körper. Unwillkürlich fuhr er zurück und aktivierte die Leuchtdioden seines Raumanzuges. An der Wand, an der sie noch vor ein paar Stunden gekauert hatten, hockte jetzt ein etwa zehnjähriger Arwetzenjunge. Seine Löwenmähne war hellbraun, die Augen grau. Er war rund 1,50 Meter groß, hatte schmale Hände und trug eine olivfarbene Weste mit vielen kleinen Taschen. Wer? Wer bist du? Attacker! Ah, <lacht> Der Junge sprang ohne Vorwarnung auf Goki los und wollte ihm einen Fausthieb versetzen. Goki fing ihn im Sprung ab und hielt ihn telekinetisch in der Luft gefangen. Der Junge schlug mehrmals ins Leere und zappelte wild um sich. Du kannst bestimmt um mich zu wollen, du miserakartete. Hey, hoch, ruhig kleiner! Erstmal bin ich kein Kortezel und dann will ich dir auch nichts tun. Also mal halblang hier. Was bist du dann? Du siehst so komisch aus. Komisch? Du hast dich hier an Bord geschlichen. Warum versteckst du dich in der Putzkammer? Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass du ein blinder Passagier bist. Und was bist du? Du gehörst ja wohl auch nicht hierher. Goki stutzte. Dann setzte er einen sehr grimmigen Blick auf und bleckte seinen großen Nagezahn. Er ließ den kleinen Jungen ganz dicht vor seinem Gesicht baumeln. Äh, wenn einer äh, hierher gehört, äh, bin äh, ich das. Äh, verstanden? Äh, äh, mein Zuhause äh, ist das ganze Universum. Klar. Okay, wirst du mich jetzt verraten? Ich. ich bin von zu Hause weg. Ah, hast du dort Ärger? Sie wollen, dass ich Magistrat werde, wie mein Vater. Aber ich will Jägerpilot werden, wie meine Brüder. Hm? Oh nein, die geheime Polizei der RWZen. Plötzlich öffnete sich die Tür. Gleißende Helligkeit erfüllte den Raum. Mehrere mit Strahlen bewaffnete Löwenwesen in blauen Uniformen und mit weißen Helmen stürmten die Putzkammer. Die Hände über den Kopf, wenn ihr nicht sterben wollt. Weg hier! Cookie hatte telekinetisch einige Regale umgeschlagen. Nachdem Behälter mit Reinigungsflüssigkeit über dem Einsatzkommando zerbrochen waren, hatte sich der schleimige Inhalt über die Polizisten ergossen. Angeekelt blickten sie auf. Von Cookie und dem Jungen fehlte jede Spur. Alles Was war das? Sie sind verschwunden! Raum sichern und nichts anrühren. Ich gebe diesen Vorfall gleich weiter. Meldung! Meldung! Manometer, was war denn das? Wir waren doch eben noch ein paar Jäger. Wie hast du das gemacht? Und wer sind die beiden Figuren? Figuren? Äh, das, äh, nun ja, das sind äh, Dalaimok und Thatcher. Dalaimok und äh, Thatcher? Freut mich, dicker Dalaimok. Dick? Ich heiße Taff und bin der Sohn Oktans, des Magistrats von Parak. Und du? Wie heißt du? Ich? Äh, mein Name ist. Das äh, ist Admiral. Ja, natürlich. Admiral Gecko. <lacht> Admiral? Seid ihr etwa Soldaten? Hilfe! Hilfe, Spioner! Cookie gab dem kleinen Jungen einen telekinetischen Stoß und ließ ihn einen Purzelbaum in der Luft machen. Psst. Bist du verrückt geworden? Wir sind doch keine Soldaten, sondern nur Mitglieder eines äh, fliegenden Zirkus, der gerade in Paltono gastiert. Ein fliegender Zirkus? Ach so, kannst du mich dann noch mal eine Rolle in der Luft machen lassen? Bitte noch mal. Nein, jetzt ist Schluss. Äh, denn. Äh, doch, doch, mach ruhig weiter. Admiral Gecko wird dich jetzt ganz lange durch die Luft wirbeln, Taff. Viel Spaß dabei. Bull sah den Mausbieber mit einem energischen Blick an. Dann zog er Gucki beiseite. Auch Icho kam kopfschüttelnd näher. Gucki, kommst du mal bitte zum Dachrand herüber. Dann sind wir für diesen kleinen Löwen schlechter zu verstehen. Hoher Stadthalter! Die Adjutantin der geheimen Polizei möchte dich sprechen. Bitte sie herein. Im Saal der stachligen Festung ging die große Flügeltür auf. Eine weiß-uniformierte betrat den Raum und salutierte mit einer kurzen Handbewegung. Ihre bräuliche Mähne wuchs aus einem Haarkranz, fiel auf Schulter und Rücken. Ihr Blick war hart und ernst. Tiefe Falten und einige Narben zogen sich über das Gesicht. Sie hielt ihren Helm in der Armbeuge, in der anderen Hand trug sie einen kleinen Würfel. Hoher Stadthalter, wir haben hier einige Holoaufnahmen, die dich interessieren dürften. Was sind das für Bilder? Es sind Aufnahmen, die vor wenigen Stunden von den Helmkameras eines Sondereinsatzkommandos an Bord eines Paarjägers gemacht wurden. Sie selbst. Aukran stellte den Würfel in eine Vorrichtung auf seinem Schreibtisch. Ein Hologramm leuchtete auf. Als erstes rauschten die Daten der Entstehung über das Bild. Dann erschien für den Bruchteil einer Sekunde ein kleines Pelzwesen und ein Arwezenjunge in einer Abstellkammer für Putzmittel. Einstürzende Regale und umkippende Roboter verwackelten die Aufnahme. Im nächsten Augenblick waren beide verschwunden. Das Hologramm lief als Endlosschleife über dem Schreibtisch. Taff, der Sohn Oktans des Magistrats von Barak. Und was ist das? Dieses etwa einen Meter große Wesen mit dem abgeplatteten, löffelförmigen Schweif gehört zu keinem in unseren Speichern verzeichneten Völkern. Auffallend sind die großen Ohren und dieser große Nagelzahn. Moment. Taff ist in der Gewalt dieses Fremdwesens Das kann doch nicht wahr sein. Es ist mit dem Jungen verschwunden, als hätten beide niemals existiert. Als wären sie aus der Aufzeichnung geschnitten worden. Gibt es schon Mutmaßungen? Es könnte sein, dass wir es hier mit einem Teleporter zu tun haben. sehr schwierige Lage gebracht. Als Sohn des Magistrats wird er bestimmt schon überall gesucht. Hätte ich den Jungen an Bord des Paarjägers lassen sollen? Er wäre unter Garantie aufgegriffen worden und hätte bei nächster Gelegenheit von mir erzählt. Juhu. Was meint ihr wohl, wie schnell die in ihren Archiven auf Gucki den Helden der Menschheit gestoßen wären? Spar dir die billigen Ausreden. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Wir müssen die bittere Medizin wohl schlucken. Also, wie kommen wir wieder von Parak weg? Das weiß ich noch nicht genau. Aber auf dem Werftgelände habe ich noch etliche andere Paarjäger gesehen, die startklar gemacht wurden. Es sieht so aus, als würde bald eine gewaltige Flotte von diesem Planeten aufbrechen. Hm. Na gut, wenn du glaubst, dass wir auf einem dieser Schiffe wieder wegkommen... Und? Wie ist es euch ergangen? Ich habe das Funknetz geknackt und Zugriff auf den Hauptrechner der Stadt erlangt. Damit sind wir zum Teil im Bilde über das, was sich in Palturno abspielt. Verschleiert sind nur Meldungen, die das P-Doc betreffen. Aber die ganze Stadt ist auf den Beinen und auf dem Weg dorthin. Was soll das sein? Ein Pilgerzug? Vielleicht ist das P-Doc Gonorbons Schlupfwinkel. Sicher ist nur, dass einer dieser küpp titanen dort umgebaut wird und dass nahezu alle Einwohner der Stadt diesen Umbau tatkräftig unterstützen. Mehr wissen wir nicht. Ich verstehe. Ihr meint also, wir sollten uns am Pedog ein bisschen umsehen und Informationen sammeln? Zumindest will ich den Zugriff auf dieses Riesenraumschiff und auf die Rechnernetzwerke der Umgebung der Bastion von Parak. Und der Junge? Der Ortslöffel darf natürlich nichts mitkriegen. Ganz einfach. TAF kommt mit. Und bevor wir in den Titanen eindringen, suchen wir einen Schlupfwinkel, wo einer von uns auf ihn aufpasst. Du hast doch bestimmt ein lustiges Computerspiel unter deinen technischen Geräten. Oder, Icho? Oh? Hm. Ja. Macht euch keine Hoffnungen. Ich werde keinesfalls den Babysitter spielen. Sie hatten in einem kleinen, verwahrlosten Magazin Zuflucht gefunden. Der flache Bau befand sich gleich hinter einem Energiezaun am Rande des p docks Weißer Staub, Baumaterialien und alte technische Werkzeuge lagerten auf dem Boden. Ein schmales, viereckiges Fenster wies auf die riesenhafte Baustelle, in der der Kyp-Titan umgerüstet wurde. Bull überprüfte ein letztes Mal die Funktionen seines Raumanzuges. Okay, es kann losgehen. Icho, du bleibst bei dem Jungen. Gucki und ich teleportieren in den Titanen. Um unsichtbar zu bleiben, werden wir die Deflektorfelder aktivieren und... Ich will aber nicht mit dem Dreieugigen bleiben. Er ist überhaupt nicht lustig. Hm. Nicht lustig? Ich? Doch, doch, doch, doch, doch. Er kann auch lustig sein. Stimmt's, Icho? Ich will aber nicht. Ähm, mit wem würdest du denn dann gerne hierbleiben? Mit dem dicken da Oh, nein, nein, nein, nein, nein. Kommt nicht in Frage. Ich bleibe definitiv nicht bei ihm. Keinesfalls. Seht ihr, wie lustig Dallaimack ist? Keinesfalls. Was heißt das überhaupt? Bull. Ich hoffaste Bull am Arm, zog ihn beiseite. Er flüsterte ihm ins Ohr. Ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn du mit Taff im Schuppen bliebest. Er vertraut dir irgendwie und wird dann vielleicht weniger Ärger machen und nicht verschwinden wollen oder Ähnliches. Es wird auch nicht lange dauern. Wir sind schnell wieder zurück. Na gut. Ich bleibe hier. Ihr seid mir aber jetzt was schuldig. Worüber reden wir aber dann in der Richard Bird? Ein Teleporter? Ich habe von dieser Gabe gehört. Aber es ist hunderttausende Jahre her, dass... Wie soll es heute auf Paragwesen gehen, die diese Fähigkeit beherrschen? Aukran schob seinen Stuhl vom Schreibtisch zurück und erhob sich. Dann trat er an das große Fenster mit Blick auf den Kratersee und schaute besorgt hinaus. Das Wasser war ruhig. Die Sterne der Nacht spiegelten sich auf seiner Oberfläche. Es gibt zudem noch eine Nachricht. Vielleicht setzt sich das Zerbel dann besser zusammen. Nun? Vor wenigen Minuten haben wir im Kyptitan Nummer 9 eine punktuell starke, fünfdimensionale Strahlung ausgemacht. Und das Eigenartige ist, dass sich dieser Punkt im Raumschiff fortbewegt. Hier jedoch liegen keine Aufnahmen vor. Der Träger dieser Ausstrahlung ist unsichtbar. Und das alles stimmt, haben wir Spione unbekannter Art auf Parag. Weiß, vielleicht haben Sie schon den halben Planeten unter die Lupe genommen. Worauf haben Sie es abgesehen? Interessieren Sie sich für das Biodin-Triebwerk des Titanen? Wir wissen es noch nicht. Aber mit diesen Indizien ist ein Notfall für alle Anlagen der Bastion gegeben. Auf normalem Wege lassen sich unsichtbar operierende Teleporter wieder stoppen noch Ding war. Was soll ich tun? Der Schutz des titanen Nummer 9 hat absolute Priorität. Die Umbauten dürfen keinesfalls gestört werden. Ich befehle hiermit den Einsatz eines Motoklons im Raumschiff. Motorschock in einer Viertelstunde. Ein Motoklon? Zu Befehl. Dann lasse ich unverzüglich alle Lebewesen im Umkreis von sechs Kilometern aus dem Titanen abziehen. Die Umbauten im Inneren des Raumschiffs werden ab jetzt nur noch von techniken durchgeführt. Ich wünsche auch, dass Einheiten der Sondereinsatzkommandos das gesamte Areal um das Pedok herum nach Eindringlingen absuchen. Durchsucht jedes Gebäude, jeden Keller, alles. Verstanden. Und noch etwas. Die Fremden sind nicht ohne Hilfe in die Bastion von Parlak eingedrungen. Irgendwo in unserem Sonnensystem muss sich ihre Flotte oder ihr Trägerraumschiff befinden. Ich erteile daher den Befehl, nach Auslösen des Motorschocks eine starke psionische Schockwelle in das Weltall zu senden. Unser Gott hat viele Feinde, sein Schutz absoluten Vorrang. <lacht> Im Schutz ihrer Deflektorfelder erkundeten Ichotolot und goki das Innere des Kyptitanen. Sie materialisierten in einer großen Halle. Ein Schwarm hektischer, kugelförmiger Roboterwesen schwirrte umher. Der Haluter und der Mausbiber kommunizierten auf der nur für sie hörbaren Frequenz ihrer Raumanzüge. Eigenartige Wesen sind das. Ohne Zweifel die im Rechnerverkehr beschriebenen Techniken. Konstrukteure und Arbeiter des Titanen. Gerätschaften flogen herum, manche so groß wie Häuserblocks, andere mikroskopisch klein und in Form von Wolken. Einige sind ganz eindeutig ultra high-tech. Es gibt aber auch welche aus gröberem Material, positronisch und rein konventionell. Ich erkenne langsam die Struktur dieses Raumschiffs. Ein Küb-Titan ist offenbar in zehn unsymmetrische Zonen unterteilt unterschiedlich strukturierte kammerartige Sphären mit gewaltigem Rauminhalt, in deren Schwerelosigkeit ein Betrieb wie im Inneren eines Zellkerns herrscht. Sie blieben stehen und beobachteten das Gewusel der Roboter an den Gerätschaften. Lange Tentakeln gingen von den Körpern der Techniten ab. Sie brachten an den riesigen durch die Luft treibenden Geräten Verankerungen an und zerrten sie mit Hilfe von Fesselfeldern aufeinander zu, führten sie wie zu einem Molekülverbund zusammen. Kannst du telepathisch etwas erfassen? Nein, in unserer näheren Umgebung halten sich nur Techniken auf, die naturgemäß nicht denken. Das Schiff ist überhaupt vollkommen frei von Lebewesen. Keine Küpp und auch keine Arwelsen. Aber merkwürdig, wenn ich den Suchbereich ausweite, dann... Äh, Was passiert dann? Ich empfange merkwürdige Impulse, die keine Gedanken, aber eindeutig organischen Ursprungs sind. Sie wabern und flirren, drücken kein Körperempfinden aus und geben mir doch eine Ahnung von geistiger Geschlossenheit. Ein fremdartiges, mentales Feld. Kannst du die Richtung bestimmen? Aber sicher doch. Los geht's. <lacht> Auf einem kleinformatigen Holoschirm jagte eine einzelne Space Jet auf eine Übermacht feindlicher Raumschiffe zu. Grelle Strahlerschüsse zerstörten mehrere Raumer auf einmal. Gewaltige Explosionen folgten. Die Schiffe zerstoben in unzählige winzige Trümmerstücke, die auf den Betrachter zusausten und über ihn hinwegflogen. Plötzlich erschien das Gesicht eines Mannes in Uniform mit schulterlangen weißen Haaren und roten Augen im Hologramm. Eine blaue Zahlenreihe blinkte auf. Ah! Nahezu alle Feinde sind vernichtet worden. Die Überlebenden befinden sich in unserer Hand. Ja, schon wieder gewonnen! Gleich nochmal. Reginald, Bull und Tuff hockten auf dem Boden und spielten über Miniaturspielkonsolen ein antikes, tyrannisches Computerspiel. Du bist sehr da Karalaimok. Ich habe mindestens 150 Kampfflieger mehr als du abgeschossen. Ich führe jetzt mit 38.304 Punkten. Du folgst eben deiner Berufung. Du willst doch Paarjägerpilot werden, oder? Vielleicht doch nicht. Fliegender Zirkusartist wäre auch sehr schön. Dann kann ich immer bei euch bleiben. Feier frei! Sie materialisierten mitten im Zielgebiet. Der Anblick war atemberaubend. Eine ausgedehnte immense Halle, in der hunderte zylindrische Behälter standen, halbtransparent und mit einer rätselhaften Flüssigkeit gefüllt. Laut den Auswertungen meiner Rechnerdaten befinden wir uns im Biodim-Blockverbund des Raumschiffs, eine Art Zusatztriebwerk. Die mentalen Impulse stammen eindeutig von hier. Es... Äh Es kommt von diesen Behältern dort. Sie machen einen klinischen, sterilen und sehr kalten Eindruck. Die Messgeräte in meinem Anzug registrieren, zudem ein schwaches elektronisches Feld. Cookie verzog gequältes Gesicht. Er begann leicht zu torkeln und hielt sich an einem der vier Arme des Saluters fest. Ah, puh, ah, diese mentale Kraft äh, raubt mir den Atem. Handelt es sich um eine bewusste Ausstrahlung? um Gedanken, noch um ein Bewusstsein. hier um eine schlafende Macht. Etwas, etwas schläft in diesen Zylindern. Und ich spüre, bis in die letzte Faser meines Seins, wenn diese Macht erwacht, kann kein denkendes Wesen im Bereich des Blockverbundes mehr existieren. Bull blickte während des Spiels immer wieder auf den Bildschirm einer Mini-Positronik, die neben ihm stand und überprüfte eingehende Daten und Stichwortanalysen der abgehörten Funksprüche. Noch immer keine Nachricht von Guck. Ich meine Admiral Gecko und Thatcher. Hm? Vor dem Fenster huschten große Schatten vorbei. Geistesgegenwärtig zog Bull seinen Strahler, riss Taff an sich und schaltete seinen Schutzschirm an. Achtung Taff! Eine grelle Explosion folgte. Die Stahltür knallte in den Raum. Sechs Roboter schwebten in der rauchenden Öffnung. Eine Technikeroffel! Entdeckung. Bläuliche Impulse schossen herein, prallten an Bulls Schutzschirm ab und wirbelten durch das Magazin. Blitzschnell schoss Bull einen Roboter nach dem anderen ab. Sie stürzten zu Boden und zerschellten. Das ist doch toll, Dalai Kannst du das nochmal machen? Es wird uns gleich nichts anderes übrig bleiben, denn das war nur die Vorhut. Cookie näherte sich dem erstbesten Behälter und hob sich telekinetisch über den Rand. In einer trüben grünen Flüssigkeit schwammen galatartige weißliche Klumpen. Ja, es ist lediglich eine Wanne mit ekligem Gegröße. Wir müssen so schnell von hier weg teleportieren. Außerdem beginnt ein Fell in der Nähe dieser Behälter, wie will zu jucken? Ist das schlimm. Gucki nahm Ichu an die Hand und teleportierte mit ihm in die nächste Halle. Der gleiche Anblick. Halbtransparente zylindrische Behälter, gefüllt mit Gallatmasse. Weiter! Bitte weiter! Bitte weiter. Oh, oh, oh. Mein Fell juckt so. Sie sprangen weiter von Halle zu Halle und alle enthielten das Gleiche. Insgesamt musste es sich um mehrere zehntausend Behälter handeln. Kokis Übelkeit und das Jucken stiegen von Mal zu Mal. Er jappte nach Luft und lehnte sich immer wieder erschöpft an die Beine des Saluters. Dieser zog aus den Taschen seines roten Raumanzuges kleine Geräte hervor und setzte sie zusammen. Dieser Blockverbund ist höchst eigenartig. Ich werde versuchen, eine lokale Datenbank anzuzapfen und sie zu kopieren. Dann erfahren wir mehr. Das ist entsetzlich. Was denn? Der bioteam blockverbund besteht aus biologischer Masse. Nämlich aus insgesamt 36.112 Einzelbehältern. Allesamt zusammengeschaltet. Was ist das für eine Masse? Ein Zuchtprodukt, das aus den Föten von Montana gewonnen wurde. Das ungewisse Schicksal des Risikokommandos um Reginald Bull war Thema in sämtlichen Haupt- und Nebenzentralen, Kommandoständen und Besprechungsräumen, Messen und Erholungsbereichen der Richard Burton. Allerorts wurde spekuliert, wo sich die drei Aktivatorträger gerade aufhielten. Hatten sie den Planeten Parag überhaupt erreicht? War es ihnen gelungen, ins Herz der Macht, welche Terra und die Milchstraße bedrohte, vorzudringen? Verfügten sie mittlerweile über Erkenntnisse? Wie man den Gott Gon Auburn abwehren könnte und würden sie es schaffen, wieder zu Richard Burton zurückzukehren? Auch Maldeteer und ich fanden uns mit dem ersten Kommandanten in der Zentrale wieder, um diese Punkte zu erörtern. Sie sind wie vom Erdboden verschwunden. Wir wissen nichts. Gibt es keinerlei bekannten Plan, auf welchem Weg die drei den Planeten wieder verlassen wollten? Man sollte meinen, sie wüssten es besser als sich blindlings in Gefahr zu stürzen. Nein, nein. nein. Nichts und wieder nichts. Alles, was wir tun können, ist, so gut es geht, die Augen offen zu halten, ohne uns selbst zu verraten. Wir werden aber in den nächsten 24 Stunden sämtliche Raumschiffe, die vom Parag starten, durchläuten und ihre Flugbahn kurz vor dem Übertritt in den Linearraum genauestens absuchen. Für den Fall, dass der Teleporter Goki dort mit den anderen ausgestiegen wäre. der Mutana? Das Volk kennen wir doch aus dem Sternozean von Yamundi. Einige ihrer Welten fielen aus dem Hyperkokon, als wir mit der Börten noch in der Milchstraße waren. Ich erinnere mich an Aschertumo. Du sagst es. Und auf Basis dieser Gene wurden offenbar Zellkulturen mit psionischen Eigenschaften gezüchtet. Die zusammengeschalteten Biodim-Behälter erzeugen bei Bedarf eine ultrahochfrequente Wirkung, Die, die hohen Beschleunigungswerte der Titanen von 400 Kilometer pro Sekunden Sekundenquadrat ermöglicht. Die Konsequenzen sind klar. Diese Kyp-Titanen sind schneller als die Richard Burton, vor allen Dingen jetzt durch die abgesetzte Hyperimpedanz. Wenn so ein Ding in die Milchstraße fliegt, könnte nichts und niemand die Bevölkerung warnen. Und die außergewöhnliche Geschäftigkeit auf diesem Planeten, die Umrüstung des Titanen, hat höchstwahrscheinlich nur diesen einen Zweck. Gon-Orbon will so schnell wie möglich in die Milchstraße aufbrechen. Sieht alles nicht gut aus. Wir müssen sofort zur Garten zurück. Ich und da, die Klötze dort. Gucki ging auf mehrere eigenartig unförmige Blöcke zu, die nur in dieser Halle standen. Sie waren fast schwarz und vibrierten. Warum wackeln die? Gucki ging um einen Block herum und erschrak, als eine Spiegelung am Klotz gegenüber sah. Oh, das... Äh Er erschrak noch mehr, als er erkannte, um wen es sich handelte. Das bin ja ich? Und da hinten stehst du? Wie? Das heißt, die Deflektorfelder sind ausgefallen. Die Vibrationen der Blöcke interferieren mit ihnen und setzen sie außer Kraft. Wir befinden uns in allerhöchster Gefahr. Sofort weg hier, Cookie! Eindringlinge gefunden. Sie sind jetzt sichtbar. Motoclon 19 löst Rotorion aus. Hinter einem der Blöcke kam ein drei Meter großes, metallenes Echsenwesen hervor. In seinen Metallarmen steckten kleine Strahlkanonen. Seine Augen leuchteten rot. Plötzlich ging eine gewaltige elektrische Entladung durch den Raum. Cookie und der Luther fielen um wie gefällte Bäume. Erfolg! Ziehpersonen sind getötet. Biodinverbund hat nicht gelitten. Er wurde auf die andere Seite des Titanen gebracht. Aukran schritt die langen schwarzen Gänge der Bastion entlang. Auf seinem Weg öffneten und schlossen sich immer wieder schrundige Metallschotte. Er passierte das letzte Schott und betrat die Zentrale. Am Schreibtisch stand seine Adjutantin und grüßte ihn. Alle Befehle sind ausgeführt worden, hoher Stadthalter. Die Spione sind tot. Es ist so, wie ihr es vorhergesagt habt. Im Titan Nummer 9 haben sich ein Teleporter und sein massiger Begleiter befunden. Wir konnten sie anhand der hohen, hyperenergetischen Strahlung lokalisieren, die vom Pelzwesen ausging. Auslöser der Strahlung war eine genveränderte Dwirklaus. Eine Laus! Zudem haben die Ausläufer des Motorschocks am Rande des P-Docs zwei weitere Eindringlinge ereilt. Ein Sondereinsatzkommando hat sie tot in der Nähe eines baufälligen Magazinschuppens aufgefunden. Sehr gut. Unbekannte Feinde von Orbans, die jetzt ihre letzte Ruhe gefunden haben. Bring mir die Auswertungen, sobald der forensische Befund vorliegt. Mit einer knappen Geste wollte er sie davonscheuchen, als ein zweiter Adjutant in den Saal eilte und mit einer Folie herumfuchtelte. Hoher, oh die Forensik hat sich gemeldet. Die, die Fremden sind gar nicht tot, sondern nur betäubt. Sie haben offensichtlich den Motorschock überlebt unmöglich. Was soll weiterhin geschehen? Überstellt die Überlebenden in einem Gefängnisbehälter, aber einem, aus dessen Inneren keine paranormalen Kräfte angewendet werden können. Ein anti gefängnis Bedenke, niemand überlebt einen Motorschock. Wir haben es mit sehr gefährlichen Feinden zu tun. Leite vor allen Dingen auch den zweiten Schritt, die psionische Welle in das Weltall ein. Der Zorn unseres Gottes ist groß. Bündelt ihn zu einem einzigen Impuls. Zu Befehl. Reginald Bull öffnete vorsichtig die Augen und starrte an einem Pelzfetzen entlang, der aus dem Schutzanzug hing. Dahinter ragte ein Wesen wie ein riesiger, knallroter Berg auf. Benommen lächelte er seine beiden Freunde an. Es gelang ihm, mit viel Mühe sich aufzusetzen. Nach einer Weile kam er auf die Beine und half auch Gukki auf. Der Ild schwankte stark und lehnte sich gegen seine Schulter. Ich, oh Cookie, Gott sei Dank, ihr lebt. Hat es euch also auch erwischt? Bei allen Mächten des Universums. Was war das für ein Schlag? Oh, das Letzte, woran ich mich erinnern kann, sind dieser Maschinenblock, diese echsenartige Gestalt und dann nur noch Diese entfesselte Psy-Kraft! Sie waren in einen durchsichtigen Container eingesperrt, der weder Türen noch sonstige Öffnungen erkennen ließ. Er ruhte in einer großen, halbdunklen Halle auf dem Fußboden. In der Nähe standen zwei ungefähr drei Meter große Metallechsen, die mit ihren Strahlerarmen ununterbrochen in Richtung des Containers deuteten. Einen von denen haben wir doch gesehen, ehe die Lichter ausgingen. Oder zumindest einen, der so aussah wie diese beiden. Sie sind unsere Bewacher. Und dieser Container scheint eine Art Gefängnis zu sein. Es ist auf alle Fälle ein Antipsi-Behälter. Ich kann rein gar nichts erkennen, was sich außerhalb tut. Hm. Aber vielleicht sollten wir den Typ fragen, der da hinten kommt. Die Gestalt trat aus dem Halbdunkel der Halle. Es handelte sich um einen Humanoiden von über zwei Meter Größe, mit einem perfekt proportionierten Körper und einem blauen Umhang. Sein Kopf war kahl, die Haut glatt. In ihren Bewegungen und ihrem ganzen Auftreten verströmte die Gestalt einen Hauch von Ewigkeit. Vor dem Container blieb sie stehen und ließ den Blick über die Gefangenen schweifen. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet unbemerkt bleiben? Auf Parag! Bull starrte fassungslos in das Gesicht mit der langen, geraden Nase und den smaragdfarbenen Augen, die ausdruckslos wie Murmeln waren. Du bist Gon Orbon. Die Titan Nummer 9 hat sich in den Jetstrahl eingereiht, der zwischen dem sechsdimensionalen Juwel und der Bastion von Parak besteht. Sie hat soeben Kurs auf das Talan-System genommen, das ihr als Sol-System der Milchstraße bezeichnet. Bis wir unser Ziel erreicht haben, werdet ihr hier bleiben. Was danach mit euch geschieht. Toll! Hast du es mal als Stewardess probiert? Der Stellmarkt dort ist wesentlich größer als für Götter. Und deine Eignung entspricht dem auch mehr, würde ich sagen. Schweig! Die Rückkehr wird für euch keineswegs erfreulich sein. Er wandte sich um und schritt in das Halbdunkel zurück. Die beiden Echsen rückten ein Stück näher. Bull blickte der Gottheit mit gerunzelter Stirn nach. Wir müssen die Zeit des Fluges nutzen, um unsere Flucht vorzubereiten. Wir müssen Terra vor der Ankunft von Orbons und seiner Heerscharen warnen. Nur oh, wie? Einen Kommen aus dem Kyptitan halte ich zwar nicht für realistisch, einen Funkspruch abzusetzen schon eher. Wenigstens haben wir für den Rest des Fluges jetzt was zum Grübeln. Es war der 8. Februar 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung. Ich verfolgte auf den Hologrammbildschirmen der Fernaufklärung alle Flottenbewegungen der ein- und ausfliegenden Paarjäger. Unzählige kampfbereite Schiffe stiegen vom Planeten auf und verschwanden mit unbekanntem Ziel im Paar-System. Und wahrscheinlich noch weit darüber hinaus. Bull, Gucki und Ichotolot waren immer noch verschollen. Akribisch überprüfte ich mit Maldeter jedes einzelne Schiff konnte aber keine Spur der drei zell aktivatorträger träger finden. Nichts und wieder nichts. Hoffentlich sind Sie in Sicherheit. Ich bezweifle es, aber Sonst wären Sie nämlich links zu... Was war das? Komm, was hast du? Kantiran bäumte sich von seinem Sessel auf, hielt sich seinen Kopf und rutschte zu Boden. Mal sprang eilig zu ihm und sah, dass plötzlich auch andere Besatzungsmitglieder hinfielen. Ah, ah. Da. Was soll? Teufel ist hier los? Ah. Ah. Ah. Kant, da! Ah. Was ist da? Frage ah. Was geht hier vor? Ich verzeihe eine wirkliche Medaille, Liebe. Ah. Starke Streustrahlungsfronten im Weltraum. Das bedeutet, dass unsere Anwesenheit im System bekannt ist. Die bionischen Komponenten des Logikverbundes sind außer Gefecht gesetzt. Notfallmodus einrichten! Sofort! Ich, äh, ich... Oh, ich habe keinen Zugang mehr zu diesen Funktionen. Wie? Das kann nicht sein! Oh, weg hier! Wir müssen hier weg! Pragisch sank wie in oh, Zeitlupe oh. auf sein Hufeisenpult. Mit den Händen versuchte er noch, über Sensor- und Befehlsflächen zu streichen. Aber es war zu spät. Nach wenigen Sekunden fielen sämtliche Besatzungsmitglieder des Entdeckers in Ohnmacht. Stürzten reihenweise dort zu Boden, wo sie sich gerade aufhielten. Ich hob meinen Kopf und stemmte mich mit den Resten meines Geistes gegen die psy Mit letzter Kraft blinzelte ich in die Zentrale. Der Anblick war entsetzlich. Niemand an den Terminals war mir bei Bewusstsein. Die Körper der Besatzung lagen einfach nur herum. Führerlos trieb die Richard Burton durchs mal Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis feindliche Schiffe uns finden würden. An den Pulten und Positroniken leuchteten und blinkten hektisch die Bedienflächen, warteten auf Eingaben. Immer wieder blitzten neue Hologramme auf. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie ein küpp titan von Parag aufstieg. Hunderte Paarjäger eskortierten ihn, sicherten seinen Flug ab. Meine Gedanken überschlugen sich. Wahrscheinlich waren einige dieser Schiffe schon auf der Suche nach uns. Wieder schlugen mentale Dampfhämmer von allen Seiten auf mich ein. Mein Bewusstsein wich immer weiter zurück entfernte sich widerstrebend. Es versuchte sich an den Körper zu klammern, aber es gelang ihm nicht. Dann erloschen alle Empfindungen. Dunkel hüllte mich ein. Absolutes Ende der Mission. Control, my mind is in a mess It's the lack of conversation and success I'm longing for my friends, I'm longing for some love Sure, I got a lot to do, but sometimes need to talk Yeah Mondays I check all the stars On Wednesdays I hang up on Mars On Fridays I'm alone in the ship I watch TV and get put bit by bit I need some action, action, a -a -a action Or just someone, just someone to talk Action, action, action, action, action, action. On Mondays, I check all the stars. On Wednesdays, I hang up on Mars. On Friday, Summer. Just someone to talk. I need some action, action, action. Or oh, just someone, just someone to talk. Talk, talk, talk, talk.